Nauitan puheen. Kun meneksi enää kirjoittanut sivurle, niin on vaan suoraan audiona, niin kuin mä laitoin nyt meidän Sasenkaistakin se yhden puheen. Se oli taas nyt yksi, niistä nopeista, vähän yli 30 minuuttia istuttiin. Aika riensi, kun on kivaa. Tänään mä palaan taas siihen perinteisiin puheisiin. Sasenkaissa oli. Että oli viime laumataan, oli kuusi istumassa, oli oikein lystiä. Sen verran nopeasti vaan tässä nyt sasenkaista, niin nyt tästä lähemmin istutaan aina 7 kertaa 30 minuuttia. Eli siellä ei enää istuta 20 tai 25, vaan se on nyt ihan sitten pitkä, pitkä sasenkai. Eli jos kokee, että ei jaksa sitä seitsemän kertaa 30 niin sitten voi tulla istuu vaikka aamupäiväksi lähteä sitten pois, kun siltä tuntuu, tai voi tulla päivällä mukaan tai niin edestä. Seitsemän kertaa 30 voi olla vähän pitkä, jos ei aikaisemmin istunut. Mutta siinä voidaan jotain myöhemmin lisää, jos kiinnostaa. Eli tänään mä taas jopettelen teille mestari Dogeni Xobo Gensosta. Eli Xobo Gensohan on tällainen mestari Dogeni 1200-luvulla. Hänen opetuspuheestaan joita hän piti munkeille ja tavallisille ihmisille. Niin hänen opetuksista on koettu valtavan laaja kirjoituskokoelma, jossa on myös sitten erilaisia luostarielämäänkin liittyviä kappaleita. Eli siellä ei ole pelkkään tiukkaa asiaa säsennista, vaan siellä on myös ihan kuinka pestään pyllyn. Mutta nekin on ihan hienoin ohje. Tänään on taas yksi näistä mun lempikappaleista. Mä varmaan sanon aina saman, koska ne kaikki taitaa olla mun lempikappaleita, mutta tämmöinen kuin cajoa, joka tarkoittaa arkinen elämä, joka päivän elämä, tavallinen elämä. Ja tämä on siinä mielessä merkityksellinen kappale, koska tämä aika hyvin kiteyttää tämäkin kappale, hyvin kiteyttää sen, mistä purhalaisuudessa ja yleensäkin tässä asianin harjoittamisessa on kyse, mestari Dogenin mukaan. Kuten me tiedetään, niin me harjoitetaan siellä, missä me harjoitetaan. Ja olen aika usein käyttänyt tätä Inkin kellovertausta, mainin tänään taas myös sen, koska mun mielestä se kiteyttää niin hyvin. Mutta se, kun me puhutaan sasenin harjoittamista yleensäkin, niin sasen ei ole vaan siis sitä, että me tullaan tänne istumaan kerran viikossa. Istutaan täällä 30-40 minuuttia, sen jälkeen me ollaan sitten niin pyhiä tai hyviä harjoittajia tai ka vuonoja harjoittajia. Mestari Dogenin mukaan sasen tarkoittaa sitä, että me istutaan päivittäin. Tämä on harjoitus. Me istutaan aamuin illoin, jos me kyvetään. Alussa on ehkä hyvä, että aloittaa vaikka istumalla kerran päivässä 20 minuuttia. Sitten vaikka viikon päästä pidentää sitä. Ja sitten jos se kaksi minuuttia tuntuu alussa liian pitkältä, niin istuvat 15. Mutta idea on se, että me istutaan päivittäin, säännöllisesti, koska tämä on harjoitus. Tämä on myös fyysinen harjoitus, ei vain pelkkä henkinen harjoitus, mielenharjoitus. Jos kroppa ei ole tottunut jäkittämään tässä asennossa, niin se voi tuntua hankalalta kiistuessa 30-40 minuuttia. Alaselkää saattaa pakottaa, polvi saattaa pakottaa, selkää saattaa pakottaa. Mutta mitä useimmin me istutaan, sitten kroppa alkaa myös tottua siihen asentoon. Ja se usein myös tottuu senkin takia siihen asentoon se kroppa fyysisesti, koska meidän mieli alkaa sen säännöllisen harjoittamisen myötä antamaan hieman periksi. Sitten kun meidän mieli alkaa hieman antamaan periksi, niin kroppakin saattaa vähän rentoutua. Tämä pelaa yksi yhteen, kroppamieli. Mutta harjoituksen idea ei ole siis meidän perinteen mestari Dogenin mukaan valaistua tai saavuttaa muuten mitään yli-inhimillistä yli, yli-ihmistilaa, superpudhatilaa tai mitään muuta. Olen harjoituksen päämäärä harjoitus itsessään. Ja tämä kappale kertoo siitä, mitä se harjoitus on, kun puhutaan arkisesta harjoittamisesta. Me ei voida harjoittaa missään muualla kuin siellä, missä me harjoitetaan. Nyt me harjoitettiin täällä. Illalla mä ainakin istun taas 45 minuuttia ennen Sitten harjoitan taas. Mutta mun harjoittaminen ei ole sitä, että mä harjoitan nytten ja sitten mä harjoitan taas illalla. Jos se olisi niin, niin tämä olisi pelkkä, pelkkä fyysinä. Taas urheilusuoritusta ajatella. Harjoittaminen ei siis ole vaan pelkkään sasenni, mestari mukaan. Se harjoitus on 24 sienen meininkkiin. Eli se on läsnä kaikessa, mitä me tehdään. Kaikkialla, missä me ollaan. Se osaa absurdi ajatella, että nyt mä istun aamulla 30 minuuttia. Sitten mä elän kuin sika. Koko päivän illalla taas. Mestari Dogin käytti Inkin kellovertausta. Kun me aamulla istutaan siihen aseniin, kello kilahtaa. Me noustaan pois asenista. Se meidän tasapainoinen hyvä olotila, jos se nyt on tyyni. Tai sitten ollaan kiukkuisiin, kun me koskee selkäänpä polviä. Se kello soi kumminkin vielä vähän aikaa vertauskuvallisesti. Me ollaan siinä niin sanotussa tasapainossa tilassa vielä ehkä vähän aikaa. Nyt on vaikka päivää mennyt. Nyt me vaikka taas pituttaa. Nyt me ollaan taas niin pois siitä tyynistä oltiin. Sitten me istutaan yhdellä uudestaan. Taas se kello Mitä useimmin me harjoitetaan, mitä useimmin me istutaan, semmoisena kuin me ollaan. Joskus meitä kilkuttaa, joskus meitä ei kilkuttaa. Joskus meitä itkettää, joskus meitä ei jos joskus meitä naurattaa, joskus meitä ei naurata. Mitä useimmin me istutaan, sitä useammin se kello vertauskuvallisesti kilahtaa. Sitten se on vertauskuvallista kellon kilinää. Mutta se ei tarkoita, että ne ei valaistuttaisi tai mitään muuta. Kyse on siitä. Kyse vaan siitä, että me ollaan läsnä. Meistä Dogin käytti kellovertausta, vaan hän se sitä, mitä tarkoittaa se kokonaisvaltainen harjoittaminen. Me istutaan sen takia, jotta meidän kroppa mielitottuu. Se on meillä ihan fyysinen, konkreettinen mahdollisuus hiljentää sitä mieltä. Mitä useimmin me sitten istutaan ja jatketaan päivästä päivään. Sitä useimmin se kello alkaa vertauspuoleisesti soimaan. Me rauhoittaa. Me kyetään auttamaan. Todellisuus vastaa sellaisena että se on, ilman, että me muokataan siitä koko ajan jotain. Mestari Dogenin mukaan siis buddhalaisuuden, nyt tässä yhteydessä buddhalaisuutta ei tule nähdä minä uskontona tai minä filosofiana edes, vaan nyt puhutaan ihan, miten mestari määrittelisin. eli Se on ihan siis arkea todellisuutta sinällään. Siitä nyt vaan tässä yhteydessä käytetään termiä buddhalaisuudesta. Mutta me voidaan unohtaa sukobudhalaisuudesta. Voidaan puhua vaikka vaan nyt arkisesta elämästä tai saseenin harjoittamisesta arjessa. Siitä tämä katsio käsittelee. Eli Mesteri Dogenin mukaan me voidaan harjoittaa vain siellä missä me just nyt ollaan. Ei me voida harjoittaa missään kuussa tai missään temppelissä, Jos me ei olla siellä temppelissä tai siellä kuussa, no kuussa me ei varmaan ole. Jos me siellä temppelissä ollaan, en silloin voida kuvitella, että haluaisin harjoittaa temppelissä tai jotain. Totta kai voi kuvitella, jos haluaa, Mutta on pelkkää kuvitella. Me harjoitetaan siellä, missä me ollaan. Nyt me ollaan täällä, nyt me harjoitetaan just täällä. Me voidaan harjoittaa myös kauhassa, Koulussa, töissä, ihan missä vaan. Mutta se ei ole sitä, että me aletaan siihen meidän harjoittamiseen, siihen kaupassa käyntiin tai siellä töissä käymiseen ja me aletaan siihen lisäämään jotain. Että me alettaisiin kuvittelemaan, että nyt minä yritän olla tietoinen, ostan maitopurkin tietoisena tai jotain. Se on taas yhden, yhden harhan lisäämistä lisää. Maastetaan samoita tässä ollaan koulussa, me ollaan töissä. Semmoisena kuin me ollaan. Mä otetaan todellisuus vastaan pääsee olla sellaista, sillä hetkellä ilmenee. Sama veteis-aseni. Joskus asia on pelkkää pulinaa sen nötymykki. Sitten on. Joskus kolottaa ajaa vietävästi. Sitten kolottaa. Joskus on tosi eukorista. Saattaa oikein leijua, että saattaa Sitten se on sellaista. Se on, on, on pelkkiä tunteita. Ollotiloja. Niitä menee, niitä tulee. Mutta saseen on saseen. Arki on arkea. Semmoisena kuin se on. Osa on varmaan teistä kuullut. Korealainen edesmennyt mestari Zunsaan, Hän käytti tiedon vertausta siitä, että buddhalaisuuden syvin olemusta ja buddhalainen harjoittaminen sen tarkoitus on tehdä meistä tyhmiä. Buddhism makes us more stupid. Se tekee Ei siis niitäkään Älykkyysosamäärän kannalta tätä käylyllisesti, vaan se tarkoittaa sitä, että meistä tulee yksinkertaisempi. Meidän ota koko ajan miettimään, mitä me nyt tehdään, miksi asiat on näin, miksi asiat ei ole noin. Me ei koko ajan luokitella, me ei koko ajan erotella, eikä me ei pyritä kaikkea näkemään käsitteiden, ideologioiden tai minkään muun kautta. On ollaan vähän niin kuin tyhämpiä. se on. se on. Jos tipahtaa pahaa laskupostista, sitten tipahtaa. Mitä mä sillä voin? En mä voi. Ei siinä suuttuminen auta mitään. Mä yritän aloittaa sen parhain mukaan. Tai jos, niin kuin mentiin Jyväskylän, silloin, kun tässä oli täällä. Mistuttiin penkillä. Vunen. Kakka mun pää, mun paitaa. Okei, okay, soi. Tervetuloa Jyväskylän. Mut mitä mä siinä voin tehdä? Ei sinältä suuttua. Mä voin sillä varmuussa alkaa, että mitä sä nyt teit mulle. Mä kävin kävinpä mun päin ja otin paidan pois. Mutta en myöskään väitä, että mä jotenkin budhana tai pyhänä vastaan, että mun ei voi haittaa yhtään. Mutta ei mua siis haitannut. Ei mä mahtunut sille mitään. Se on sitä arjessa harjoittamista. Otetaan vastaan siihen, että niin tapahtuu. Koska meillä ei ole mitään yliinimillisiä voimia, mitä ei me voida nähdä tulevaisuutta. En voinut nähdä, että kohta se varpoinen tulee paskonut päähän. En ole sitä tietoa. En mä elä missään. Tulevaisuus. Se tapahtuu siltä. Tässä Scatsion-kappaleissa ja aika monessakin varsinkin niin kiinalaisissa tarinoissa, mitä mestari Doge lainaa, niin aika useasti puhutaan, että pudallinen harjoittaminen on teen-juomista, riisin syömistä, se on yleinen vertaus. Se on käännetty eri tavalla monissa eri Shobokenson käännöksissä. Nissi Chimaros ja Mike Ross on kääntänyt sen aterioiden syöminen ja T-juominen tai ruokailu. Kyllä on käännetty T-juominen ja riisin syöminen. Mutta tässä kappalassa puhutaan siis paljon teenjuomisesta ja riisin syömistä tai ruoan syömisestä, se ei tarkoita, että sitä harjoittaminen on pelkkää teen-juomista ja riisin syömistä, vaan se on vain lähinnä se vertauskuvallinen ja myös konkreettinen merkitys siinä, että harjoittaminen oikeasti on sitä, mitä se on. Teen juominen ja riisin syöminen, jos oikeasti juodaan teitä ihan vain juodaan teitä, eikä samalla mievitä, että tai työyyttöä tai koulukuvialta. Silloin me harjoitetaan ihan niin kuin tosissaan. Tai jos me syödään riisiä. Ihan vaikka me syödään sitä riisiä. Eikä mä samalla mietitä, että itse kun taas mieluummin jotain kun on nyt riisiä. Me syödään sitä riisiä. Ihan vaan riisinä. Ei se ole sen kummemmin. Mästäri Dogen kirjoittaa, mä en ole näitä mitenkään hyvin, morhaan, vaan heittänyt tänne. Teen juominen ja aterioiden syöminen on jokapäiväistä elämää itsessään. On aina niin ollut ja sen voi vain oivaltaa tässä hetkessä. Mutta varmaan muistatte minua aikaisemmista löpinoista, tai olette opettajien teksteistä, tai muista, niin mestari Dogen aika useasti pointtaa lähinnä sitä, että asiat voi vain kokea ja voi vain tapahtua tässä hetkessä. Se ei ole mikään sen klisee, kun aina puhutaan, että tämä hetki tässä ja nyt. Toki se onhan virummoinen klisee, mutta jos hän haluaa sillä tavalla ajatella, että, että tämä hetki tässä ja nyt, mm. se on klisee. Mutta se voi kokea. Eli mestari Dougen on aina puhuu kokemuksesta, toiminnasta itsestään. Me voidaan keksiä vaikka kuinka hienoja sanoja, voidaan keksiä vaikka maailman hienoimpia teorioita. Me voidaan väittää, että buddhalainen harjoittaminen tai saseeninen harjoittaminen on teen juomista ja riisin syömistä. Ja sitten on tosi super ja tosi viisas. Mutta on silloin pelkkää sanaheline. Se harjoitus pohjautuu siihen kokemukseen itseensä, toimintaan itseensä. Nyt me harjoitettiin sitä saseen vähän yli 30 minuuttia. Me ei vaan puhuttu siitä, me harjoitettiin, me konkreettisesti harjoitettiin, sillä ei mitään väliä mieltä tuntui tai minkälaista se oli. Se oli semmoista niin kuin se oli. Se on konkreettista harjoittamista. Niin tylsä, kuulostaakin, se se on tylsää. Todellisuus sitten on tylsää, jos me halutaan nähdä siinä jonkinlaisena. Todellisuus vaan todellisuutta, ei siihen todellisuudessa liity mitään sanoa. Se on semmoista niin kuin se on. Ja tähän hienoa siltaa pitkin. Mestari Dogen, niin, joo, Kenso, niin yleensä mestari Dogen, joka kappaleessa käyttää hirveästi lainaa eri kiinalaisia tarinoita, kertoo eri tarinoiden ja vertauskuvia avulla, tavallaan pointtaa niitä asioita. Niin tässä tämmöinen kuin suuri mestari Musai, kiinalainen mestari, joka eli noin 700-790 jälkeen ajalaskun ajan, hän eli vuorella asuu tämmöisessä. Seki Toan nimisessä mökkelissä majassa ja hän sanoi, minulla on olkimaja ja ei yhtään omaisuutta syötyäni, odotan tyynesti vain innolla päivänokosia. Tämäkin täyttää, mistä tässä meidänkin harjoittamissa on kyse. Minulla on olkimaja, ei yhtään omaisuutta syötyäni, tyynesti vain odotan innolla päivänokosia. Taas Lempänä lehmänä olemista. Tylsänä. Tyhmänä. Yksinkertaisena. Ei tehdä asioista liian vaikeaa. Se voi olla todellista harjoittamista, että on pelkkä olkimaa ja ei mitään omaisuutta. Nyt syö, sitten odottaa, jos me kohta pääsen nukkupienet päin hienoa. Tai se voi olla jotain, että me ollaan bisnesmiehiä tai ihan mitään. Sillä ei ole mitään mitä me periaatteessa tehdään. Vaan kyse on siitä, kuinka me näen asiat otetaan. Kuinka me nähdään ne asiat. Harjoittamisessa ei ole kyse mistään, Todellisuudessa myöskään ei niin ole kyse mistään ulkoisista olosuhteista tai mistään ulkoisista asioista. Minulla on olkima ja Yhtänomaisuutta syöttyä ja niin odotan innolla pääseväni päivänä koskettavaan. myös sanoa, että vieräistuomio menee pyyhkimään housuttaja tai asuesta, asuessani kartanosta tai ihan mitä ihan mitä, mitä mitään merkitystä. Me voidaan keksiä ihan mitä sanoja vaan. Mutta se harjoittaminen se on läsnä just siinä, mitä se on sillä hetkellä. Siellä, missä me ollaan sillä hetkellä, semmoisia, niin kuin me ollaan sillä hetkellä. Ja koska tätä kutsutaan harjoitukseksi, idea on, että me harjoitetaan. Olisi myös erittäin absurdia väittää, että sasenista ei mitään hyötyä. Se on pelkkää tylsää seinään tuottamista. Se on ihan, ihan yhtä tyhjän kanssa. Kyse ei todellakaan myöskään niin. Tämä on ihan konkreettinen harjoitus, että tämä oikeasti auttaa. Mutta ideana tässä jos se, että me harjoitetaan, jotta se auttaa. Me harjoitetaan, koska me harjoitetaan. Koska me tiedetään, että tämä on harjoitus. Jota pitää harjoittaa. Se ehkä auttaa ehkä ei. jos me luotetaan niin mestareihin, opettajiin, kyllä se oikeasti auttaa. Eli se olisi harhaa myös väittää, että tästä ei ole mitään hyötyä. Jokaisella meillä on omat syymme harjoittaa. Usein meillä on jonkinlaisia ongelmia tai muuta vastaavaa, ei päättämättä ongelmia, niin saattaa olla, että ei kun ole ehkä olevassa ihan läsnä tässä hetkessä tai ole vähän liian masentunut tai jotain muuta. Kaikilla on omat syy, Sillä ei merkitystä. Mutta jokainen harjoittaa kuitenkin jonkun syyn takia. Se on kaikilla sama alussa. Mutta yleensä mitä pidempään harjoitetaan, syyt yleensä tippuu. Harjoittaminen muuttuu sitten vaan harjoittamiseksi. Ehkä vaan niin vaan istuuko, se tavantuu niin tyhmäksi tai vaan sitten istuuko siihen tottuun, en tiedä. Mutta mitä pidempään me istutaan, mitä pidempään me harjoitetaan, päivästä päivään, kuukaudesta kuukauteen. Se oikeasti alkaa kantamaan meitä arjessa, siellä arjen iloissa ja surussa. Siihen se harjoittaminen ja pohjautuu. Tämä on harjoitus, ihan konkreettinen harjoitus. Siksi heti tämän Olkimo ja läpän jälkeen Dogen, tätä mä oon suomentanut, mä oon vaan poiminut sanoja, puhuu siitä, että syötyäni, lähinnä kun mä oon kokenut sen syömisen, niin sitä vaan toistetaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja aina vain uudestaan. Niin ne on mestarin ajatuksia ja sanoja, mutta ne on semmoisen mestarin ajatuksia ja sanoja, joka on kokenut sen ruokailun. Mestari Dogen puhuu tästä siitä kokemisesta. Muissa kappaleissa muistatte varmaan mun läpinöistä tai jonkun muun läpinöistä, tai olette kenties itse lukenut. Dogen puhuu usein siitä riisikakusta. Me voidaan maalata se riisikakun kuva. Se voi olla vaikka kuinka herkullisen näköinen tahansa. Se on näyttää maailman kauneimmalta ja haluttavimmalta riisikakulta. Mutta jos meillä on nälkä, ei sen kuvan katseleminen vie pois meidän nälkää. Toki me voidaan syödä sen paperi, mutta se ehkä ei vie nälkää pois. Riisikakun kuvan maalaaminen tai sen kuvan katseleminen ei ole sama kuin sen kakun syöminen. Ja sama pätee siihen saseniin harjoittamiseen. Jos me ei istuta, sit me ei istuta. Se on niin yksinkertaista Kaikissa karuudessa. Tässäkin kappaleessa Dogen aika paljon puhuu omasta opettajastaan, joka oli Tendo Nyocho. Hän oli kiinalainen mestari, jonka opissa Dogen oli silloin Kiinassa. Ja hän sitten toi siellä uivaltaessaan sen merkityksen ja bla, bla bla niin hän toi sitten sen Japanin. Niin hän aika usein näissä lainaa tätä opettajansa puheita, joita tämä Niocho piti siellä temppeleissä sun muita. Tässä on yksi lainaus. Tendo Niocho puhui suurelle seurueelle munkkeja. Muistan seuraavan. Munkki kysyi Yakujolta y joka eli 720-814. varmaan monelle tuttu on kettu. Munkki kysyi Jakucholta, mikä on ihme? Ja vastasi, istua yksikseen suurella ja mahtavalla vuoren huikulla. Sitten Tendo, mitä puheen pitää sanoa, munkit, älkää hämmentykö. Antaa kaverin tappaa itsensä istumalla hetkinen. Jos joku kysyisi minulta tänä päivänä, Aachar ja mikä on ihme? Vastaisin heille, kuinka mikään voisi olla ihme. Loppujen lopuksi mikä? Tendo ole eteenpäin siirretty, Joltsin patra syön ateriointi. Patra on semmoinen kulho kuppimista ne ruokaa. Eli munki suurelta mestarilta, mikä on ihme? Mestari vastasi istua yksikseen suurella ja mahtavalla vuoren huivulla. Sitten Nyocho kommentoi sitä, että munkit älkää hämmentykö, antaa kaverin tappaa itsensä istumalla hetkinen. Mitä tarkoittaa takaverin tappaa itsensä istumalla hetkinen? Moni tästä on varmaan kuullut tämän lintzin, kuuluisan tarinan, että jos kohtaa Budhan tiellä, tapa hänet. Tai surmaa. Tai ei mitään konkreettista tappamista, ei se Tendoni ja toivon, että toivottavasti kaverin tappaa itse asiassa ja vistumalla vuorella. Vaan tarkoittaa sitä, että meidän tulee tappaa, meidän tulee surmata ne kaikki ajatukset ja harha kuvitelmat meidän mielessä, joita meillä on siitä istumisesta tai jostain ihmeestä. Tai jostain muusta, että istua yksikseen mahtavalla vuoren huipulla. Se on todellista harjoittamista. Ihan niin kuin se olisi parempaa, harjoittaa nyt vaikka täällä. Me voidaan kuvitella niin, mutta ei ole niin. No ehkä se voi olla helpompaa harjoittaa saavuorohuikulla, mutta me tiedetään, että me ei nyt ole Me ollaan nyt, Harjoituksena Harjoitukset, kun pyritään tappamaan, Tässä tappamme aika, aika karu tämmöinen termi, tai surmaaminen on aika karu termi, mutta se nyt vain aina korostaa sitä, että meidän tulee oikeasti päästä niistä harha niin eroon ilman, että pyritään pääsemään niistä eroon, mutta harjoittaminen auttaa meitä riisumaan niitä harhakuvia. Me vertaiskuvallisesti tapetaan ne idealistiset kuvitelmat meidän päästä, joita meillä on omasta elämästämme ja meistä itsestämme ja muista ja ystävistä, vihollisista, niin sanotusti vihollisista ja näistä ystävistä ja ratataan. Vähitellen riisutaan niitä harhakuvia, harhoja, mielikuvia, ajatuksia. Tässä kappaleessa Dogen ei käyttänyt sitä termiä, tai sanotaan, mutta hän käytti monessa muussa, dropping of body and mind. Nyt pudotetaan. Päästetään iriti kehostajan mielestä. Sitten Nyocho kysyi Munkelta, tai Munkil kertoi, että jos joku kysyisi minulta tänä päivänä ACR mikä on ihme? Aacharya tarkoittaa, se Intias tarkoittaa sellaista opettajaa, mestaria, oppinutta. Mikä on ihme? Mm. Vastaisin heille, kuinka mikään voisi olla ihme? Loppujen lopuksi mikä? Tendo on eteenpäin siirretty. Cho Patra, syön aterioita. Ja Joltsi oli semmoinen opettaja, mikä antoi sen eteenpäin. Se on semmoinen vertauskuvallinen darmansiirto, siirto, muun muassa. Eli loppujen lopuksi vaan se ruokailu itsessään. Mikä voi olla ihme, minkä ulkopuolella? Ei ole mitään ihmeitä. Jos jostain joku ihme, miksi tämä ei ole ihme? Jos kaikkia on ihmettä, onko tämä silloin ihme? Mikä ne ihme? Kun me voidaan luovitella, mikä on ihme? Jollekin tämä voi olla ihme, jollekin tämä ei ole ihme. Jollekin toi on ihme, jollekin tämä on ihme. Jolki tämä merkkaa, mitä jolki tämä ei on Tendo Nielson vastaus oli, että se kuppi itsestään tai se syö vaateerioita. Se on mulle ihme. Mutta kuinka mikään voisi olla ihme? Uudhalaisen mestarin jokapäiväisessä elämässä on aina ihmeitä. Sitä on kutsuttu istumiseksi suurella ja mahtavalla vuoren huipulla. Kaikki mitä me tehdään, niin se on ihme, ihme sinänsä, sinänsä jo. Ja koska mestari Doogen oli opettaja, hän opetti tasen, niin hän istui saseen, niin hän nyt tässä yhteydessä käytti, että sitä on kutsuttu istumiseksi suurella ja mahtavalla vuoren huipulla. Tässä pitää myös nähdä viittaus tässä vuoren huipulla tarinoiden mukaan puhja silloin. Piti niitä mahtavia puheita siellä. Korppi, kotka, huipulla tai mikä se nyt olikaan. Tässä on viittauksia myös niihin, mutta nyt ei lähdetä spekuloimaan. Me voidaan jatkaa sitä tuntitolkua. Mutta siis jokaisella hetkessä sinänsä, jokaisella ihmisellä ihme on syödä ruokaa tässä ja nyt. Ja kun me mietitään, mitä se ruoka on, ruoka on oikeasti ruokaa. Siinä ei ole mitään sen kummempaa. Mutta silti siinä on se kaikki. Se on oikeasti valtava ihme sinänsä. Tai se ei ole ihme. Mutta me syödään, silloin me syödään. Istutaan saseen, niin me istutaan saseen. Mut jos me istutaan saseen, niin silloin me istutaan saseen. Tendo Niocho itse on sanonut, tästä varmaan versioita. erilaisia versioita, tää on, monet muutkin mestarit on sanonut tästä vähän samanlaisia. Mutta jokin mukaan Tendo Niocho on sanonut näin, kun minun on nälkä, syön, ja kun väsymys iskee, minä nukun. Sitten vähän tämmöinen mystisempi, tulisia tai ahjo ulottuu, tai laajenee maailmankaikkeuteen. Kun minun on nälkä, syö, kun väsymys iskee, minä nukun. Tulisia ulottuu maailmankaikkeuteen. Täältä voi olla mikä että ihme tulisi ja ulottuu maailman kaikkein Mutta tämä on siihen harjoittamiseen itseensä, siihen jokapäiväiseen harjoittamiseen. Kun meillä on nälkä, me sit, eikö se on luonnollista, että silloin me syödään? Kun väsyttää, sitten me nukutaan. Tietysti aina me ei saada ruokaa, kun me halutaan, tai aina me voidaan nukkua, kun me halutaan, mutta se nyt toimii konkreettisena esimerkkinä, mitä se harjoittaminen on. Kun on nälkä, sitten me syödään. Kun mua väsyttää, sitten me nukutaan. Tasanin harjoittaminen on oikeasti... Näin karua kaikessa yksinkertaisuudessa, ja siksi se on niin ihmeellistä. Siinä ei ole mitään koukeroita, siinä ei ole mitään ihmeellistä yhtä, siinä ei ole mitään mystisyyttä, siinä ei ole mitään, mitään. Se on vaan todellisuutta itseä. Siksi se on niin valtavan arvokas harjoitus. Ja arvokkaita erilaisia harjoituksia löytyy monia muitakin, mutta tässä yhteydessä puhutaan sasenni-harjoittimisesta. jatkaa tarinalla. Jokein Cain-tempelin mestari Dian, joka eli 793-883, puhui munkeille. Hän oli siis itse tämä Dian. Ja isän oli vuori, sitä eli. Dian asui isän vuorella 30 vuotta. Söi Isanin ruokia, paskoi isanin paskaa, ei oppinut isänin tseniä. Katselin vain kastoroitua vesipuhdelia. Kun se pakeni ruohikkoon, vedin sen pois. Kun se tunkeutuu toisen pellolle, ruoskin sitä. Vaikka sitä käsiteltiin pitkänä aikaa ole, säälittävänä olentona, se kärsi ihmisten puheista. Nyt se on kuitenkin muuttunut palkoiseksi häräksi avoimella niityllä. Se kulkee aina edelläni. Jatkuvasti se on silmiin pitkän kirkkauden tilassa. Vaikka sitä yrittää ajaa pois, se ei suostu lähtemään. Mä pitkään mietin, että uskonko mä sanon paska. Shopikassa lukee shit. Shitting. can disign shit. Shit tarkoittaa paskaa. Crap on kakka tai doo-doo on kakka. Nyt kyllä dogin kiroilla. Nyt on varmaan tää vuotta uskaa laittaa, kun mä oon tulee konkreettista. Hän harjoitti siis 30 vuotta tällä vuorella. Hän söi sen vuoren ruokia. Hän kävi kakalla. Mutta hän ei kuitenkaan kauhtunut sitä seniä siellä. Hän ei. Tässä yhteydessä tarkoittaa, että hän ei oivaltanut, hän ei valaistunut. Se, en muista, että oikeasti on katsonut mitään kastroitua vesipuhelia. Tämä on nyt eräs moni, Ja moni varmaan tiesi jo, mistä tässä on kyse, mutta kerron nyt kuitenkin. Eli se katseli kastroitua vesipuhvelia, eli sinänsä hän neutraalia. Kun se pakeni ruohikon, vedin sen pois. Kun se tunkeutuu toisen pellolle, ruoskin sitä, eli ojensin sitä. Ja sitä pitkään aikaan säilyttävällä olentona, mutta se kärsii ihmisten puheesta. Nyt se on kuitenkin muuttunut palkoiseksi ja häräksi avoimella niityllä. Se kulkee aina edelläni. Niin. Jatkuvasti se on silmiin kirkkauden tilassa. Vaikka sitä yrittää ajaa pois, se ei suostu lähtemään. Ja tässä on näihin häränpaimennuskuviin. Sen perinteessä on pitkään varsinkin Koreassa ja Kiinassa ollut häränpaimennuskuviin. Niistä on kymmenen kuvaa. Ja se on eräänlainen vertauskuvallinen kuvasarja. Harjoittaen tämmöiseksi tueksi, missä kerrotaan, että mitä se polku periaatteessa yleensä voidaan nähdä ehkä etenevän. Ensimmäinen otetaan harjoittamaan, istuminen, että tuskaa, saattaa tuntua tylsältä tai saattaa pakottaa selkää. Sitten me vähitellen, edetään siinä ja oivallataan asioita. Eli tässä härän häränpaimuskuvissa härkä tarkoittaa sitä mieltä. Härkä on itse se mieli. Eli me paimennetaan sitä härkää. Välillä se härkä. Se mieli, se karkailee sinne toisen pelle, niin sitten sit joudutaan vähän ojentamaan sitä. Sitten kun se pakenee ruohikkoon sitä polulta, me vedetään se pois. Sieltä palautetaan takaisin raiteen. Tässä on selvä viittaus. Vaikka sitä, eli härkää, kesytettiin pitkän aikaa säällittävänä olentona, se kärsi ihmisten huomautuksista tai puheista. Tämä on tuttu meille jokaiselle. Niitäkin saatetaan usein kärsii. Mitä muut puhuu meistä tai mitä muut ajattelee meistä. Usein on pelkkiä kuvitelmia. Tietysti se ei ole kuvitelmassa, kun suoraan sanoo jotain. Mutta me kuvitella, mitä ihmiset ajattelee meistä. Meillä saattaa olla harha kuvitelmia, mitä muut kelailevat. Sitten me saadaan masentua niistä. Eli tämä mettari, Dian, kesytti sitä härkää pitkän aikaa. Sitten viimeinen viimein muuttui valkoiseksi häräksi avoimella niityllä. Avoin niitty on viittaus lootussuutraa, mikä on yksi mahajaana puhelaisuuden perussuutrista. Nyt ei tarvitse siihen mennä. Nyt se muuttuu valkoiseksi häräksi. Häränpaimenuskuvissa valkoinen härkä tarkoittaa, että sitten ollaan, mä tykkää tästä sanasta, valaistunut, mutta ollaan tasapainoisessa tilassa. Sitten me ollaan jonkinlaisessa tämmöisessä tasapainoisessa tilassa. Onpa se tasapainoinen tai ei, mutta vertauskuvallisesti Ärkää muuttunut valkoiseksi pitkänne koulutuksen myötä. Se kulkee aina siinä edellä. Eli vaikka sitä yrittää ajaa pois, se ei enää suhtu lähtemään pois. Sitä harjoittaminen on. Ja ketkä on pitkään harjoittanut, tietää sen, että se harjoittaminen on oikeasti välillä pakkokullaa. Se ei ole mitään herkkua. Mutta koska sitä on niin pitkään harjoittanut, se on jo juurtunut jonnekin tonne. Ei sitä, vaikka sitä yrittää ajaa pois, se ei enää lähde pois. Siitä ei pääse enää eroon. Miksi mäkin kannan tämmöistä hassua ruokalappua, rakusuua? No, Mutta mä en enää pääse näistä eroon. Mä pääsen mun harjoituksesta eroon. Enkä mä sano, että mun härkää. Kyse ei todellakaan siitä, pois semmoinen. Kaikki... Mä en näistä idealistisista. Mut Mutta idea on se, että kun me harjoitetaan tarpeeksi pitkään, niin kesytetään, koulutetaan sitä mieltä. Se kouluttaminen jatkuu koko loppu ja jatkuu mestari Dolgenin mukaan koko loppuelämän, opettajien mukaan koko loppuelämän. Koko loppuelämä Elämä on sitä pelkkää harjoittamista, sitä härän kesyttämistä, härän ruoskimista. Kuulosti karulta mutta kesyttämistä, mielen kesyttämistä on se harjoittaminen. Voidaan kesyttää sitä mieltä vaan tässä ja nyt. Jos harjoittaa tarpeeksi pitkään, kyse mistään valaistumisesta, eikä mistään oivalluksesta, eikä mistään semmoisesta, mutta kaikille, ihan kaikille tulee se piste, kun sitä härkää. Sitä harjoitusta ei voi enää ajaa pois. Se on juurtunut jo silloin. Silloin, jos ihmiset on harjoittanut. Tässä ei ole kyse mistään oivalluksesta, eikä mistään tilasta, eikä mistään tämmöistä typeristä ideaista jutuista, vaan harjoitusta itsestään. Sama kuin pelaa vaikka lääkää sen takia, kun tykkää siitä. Sitä pelaa vaikka loppuelämässä, se on pirun kivaa kivaisin. Vaikka se yrittää sitä kun heittää sen nurkkaan, niin aina se vain vaikka käteen. Sama sateensi. Sitä tarpeeksi pitkään vajaa kittää harjoittaa, se juurutuksen se harjoitus. Itse näin hirveästi, ne ketkä muistaakin, me kerran kävi vähän läpi lyhyesti näitä, niin Nishichima Rossi itse teillä aika tylyn sanoinkin nämä häränpainonuskuvat. Hän ei tykkää häränpainonuskuvista, koska ne hänen mukaansa on harhaa johtavia. Todellisuudessa ei ole olemassa mitään polkua, polusta, Polunkohdasta yksi etene kohtaan kaksi, kohta kolme, kohta neljä ja sitten se viimeistä. Ping. Kohdasta kymmenen, missä kaikki on valkosta ja sitten se, se valkoinen härkä. Se ei mene niin todellisuudessa. Kaikilla se polku on vähän erilainen. Mut lähinnä se ei näitä pidä ottaakaan totena, vaan nämä on vertauskuvallisia. Mutta se missä ihmisiä voi ehkä auttaa, nämä häränpäivän on siinä, että siinä nähdään konkreettisesti, että kaikilla se harjoittaminen on kuitenkin semmoista, että siellä tulee niitä vaikeita hetkiä kun me olemme tästä päätä hakkaamaan seinää. Se, kun ei jaksa istua, ei jaksa harjoittaa. Tässä on mitään järkeä. Mutta me vaan aina palataan siihen harjoittamiseen, jos palataan. Jos ei palata, sitten me ei palata. Sitten me ei harjoiteta. Sitten me ei harjoittaa. Se on konkreettista. Lopussa on vielä yksi tarina. Mestari Joshu Chushin. Kysy uudelta munkkitulokkaalta, oletko ollut täällä koskaan aikaisemmin? Munkki vastaa, kyllä ole. Mestari sanoo, ota hieman teetä. Myöhemmin hän kysyy toiselta munkilta, oletko ollut täällä koskaan aikaisemmin? Munkki vastaa, en, en koskaan aikaisemmin. Mestari sanoo, ota hieman teetä. Sitten peli tämmöinen pääjehu, mikä vastaa hallinnosta. Kysyi mestarilta, miksi sanoit, ota hieman teetä munkille, joka on ollut täällä aikaisemmin, ja myös sanoit, ota hieman teetä munkille, joka ei koskaan ole ollut täällä aikaisemmin. Sitten se mestari huikkaa sille päihuhille ja vastaan. Ja sitten mestari sanoo, ota hieman teetä. Tämmöisiä moni on tottunut, että nämä ksen tarina yleensä on. Nämä saattaa tuntua ihan päättömiä. Tuokin taas kertoo, mikä hänen mielestään tässä on se idea. Eli mestari kysyy uudelta munkitulokat, tuloka on tullut temppeliin. Ootko ollut tää koska aikaisemmin? En ole ollut. Eiko, anteeksi, munkin vastaa kyllä on ollut. Ota hieman teetä. Sitten kysyy toiselta munkilta, ootko ollut koska aikaisemmin? En ollut. No, ota säkin hieman teetä. Sitten tämä tai tää hallinnosta vastaava. Mikä nyt onkaan? En mä tiedä se oikein. Tai siis sitä termiä. Niin. Sekin ihmettelee. Miksi niin vastaavat molemmilla muuten samalla tavalla? Minä tarvitsen on sillekin, että ota sitten hieman Tässä ei ole kyse siitä, kuka se temppelissä on ollut, ollut aikaisemmin tai kuka se ei ollut aikaisemmin. Eikä kyse ole mistään teistäkään. Vaan kyse on siitä, että meidän tulee nyt ylittää ne, Dogni itse kertoo tässä, meidän tulee ylittää se teen juominen sinänsä. Meidän tulee ylittää ne kysymykset, olkoon ollut tai etko ollut. Ja sen Rinsaa perinteessä näitä käyvät tämmöisiä koan-harjoituksia, eli koan tarkoittaa tällaista absurdi tarinaa tai väittämään, kun opettaja antaa oppilaalle, ja sitä oppilaan pitää rakastaa se. Sitä ei voi rakkaista älyllisesti, vaan se voi rakastaa vain kokemuksen kautta harjoittamalla. Siihen ei ole missä mitä mitään oikeaa vastausta. Ja koan nyt saattaa olla myös tämmöisiä tarinoita. Sotossa meillä on myös koon tarinoita mutta ne ei ole harjoitus, vaan on ne on tarinoita. Jos me voidaan oppia, jos opitaan, jos ei, niin sitten ei opita. Tässä kun puhutaan, että ota, ota hieman tietä, oletko ollut, ollut, bla bla bla, niin meille tulee ylittää ne sanat. Meillä ei se siis suistu siihen itse niin. Se mitä se mestari tästä teki, kun se tarjosi kaikille sitä teetä, se oli spontaani. Sen mielestä se oli, ota sitten teetä. Ei, ei, sen, ei se mitään sen kuulu. Se on suhtautumista ihan silloin. Tämä pää Jehu munkki, sillä oli joku idea. Se tuli kuin idealistinen ajatus siitä. Miksi sä nyt sanoit sille tulokkaalle ja tälle toisellekin samalla tavalla? Miksi sä tarvitset niille teetä? Eli en tiedä, ehkä tää ajatteli, ajatteli jotain, että ei voi antaa <köhö> tuokkaalle teetä, tai ei voi antaa toiselle, tai bla, bla, bla tai jotain vastaavaa. Tai pitää kohdalla eri tavalla, tai ynnä muuta. Mutta mestarin mielestä, mestarin dogevinkin mielestä, mitä semmoista. Ei tarvi ajatella. Ota hieman teitä. Se on ihan me ei arvoteta. Me ei luokitella. Ystävä voi juoda teitä. Niin sanottu vihollinen voi juoda teitä. Koditon voi juoda teitä. Jari Saras voi juoda teitä. Kuka vaan voi juoda teitä. Tämän tarinan opetus on se, että me ei lähdetä luokittelemaan. Me ei siis luokittelemaan sitä, että tämä voi juoda teitä, tämä ei voi juoda teitä. Meidän tulee ylittää. Meidän ideologiat. Meidän tulee ylittää ne meidän käsitykset. ja meidän harhakuvitelmat. kuvitelmat. Mun mielestä tämä kaatsoa loppuu hienosti. Mestari Doge lopettaa. päiväinen elämä ei ole mitään muuta kuin teen juomista syömistä. Sitten taas kertoo, mitä päivänä se on kirjoitettu, missä kuussee missä temppelissä on. Tämä on konkreettinen kappale. Tämä lyhyt. Tämä on muutama sivu. Täällä löytyy niin Missichiman ja Crossin suomennuksesta osasta kolme, niitä on yhteensä neljä. Meitä sivutaan, ne löytyy myös kaikkiaan. Mutta tämä on konkreettinen, konkreettinen tarina, missä puhutaan ei juomisesta ja ruoansyömisestä. Sitten on hassuja tarinoita. Mutta vaikka sitä haluaisi, että se harjoittaminen olisi jotain ihan muuta, että se, että se olisi jotain sellaista mystistä, joka laskeutuu tuolta taivaasta ja tulee pelastamaan meidät, ja valaistetaan nämä meiltä jossain ylimaallisissa olotiloissa, mestari Dogenin mukaan ja meidän opettajien mukaan, se ei mene niin. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, etteikö sasenista olisi mitään hyötyä, tai etteikö harjoitusta olisi mitään hyötyä. Ja ketkä on lukenut Brad Warnerin hardcore Zenin, niin siinä aika selkeästi kertoo sen, että tämä harjoitus voi muuttaa ihan kaiken. Se voi kääntää todellisuuden elämän ihan päälaajia. Tämä on harjoitus, konkreettinen harjoitus, mutta siihen ei tule liittää mitään. Ideoita, ajatuksia siitä, mitä se on. Tänään sasen oli sellaista, kuin se oli. Tänään puhe oli semmoinen, kuin se oli. Kohta se teemaistuu semmoisesti, se maistuu. Semmoisena, niin kuin se oli. Päästetään irti vähitellen. Kiitos. Mennään jo